Det är bra, det är bra tycker jag. Hur är det med dig, Jakob? Det är... Jo, det är fint. Det är fredag eftermiddag, det är vecka nio. Det är liksom mitt inne i det, eller vad Ja, det är mitt inne i en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt märklig tid. Med, med olika äh, konstiga äh, <laughs> politiska utspel varannan sekund, känns det som. Så att jag tycker det... Är... Jag tror det är så, som du säger. Och jag tror det den här veckans avsnitt, vi kan säga det redan nu. Jag tror innan vi ens har spelat in det, att det kommer att handla väldigt mycket om systemnivå på utbildning den här veckan. Väldigt mycket statliga utredningar och liksom, vad i skolan till för och vara i meningen för. Det är där någonstans som vi tvingas vara. Politiken trycker oss dit. Så, jag har ett förslag på uppslut. Kan vi inte ha varsin ögonblicksbild från verksamheten för att ändå förankra i... I, I skola från den här veckan. Någonting, någon diskussion, och minne de griddövar med om. Så man säger så här: oh, Det här tar jag med mig liksom, när vi ja. seglar, seglar in i fredag eftermiddag. Har du något på gång? Jag... Jag tänker så här, när det blir så här mycket och det låter liksom som att, att elever är så dåliga. Jag tycker alltid att, alltså antingen är lärarna dåliga eller eleverna dåliga och ingen har någon framtid. Ungefär så låter det när man lyssnar på politiker. <laughs> eh, och då ja, tänker jag så här varje gång, när man gör då ett slutprojekt som vi har gjort denna veckan. Eh, och då har jag haft... Vi har läst romantiska romaner från 1800-talet. Mm. Vi har läst Frankenstein, vi har läst Dr. Jekyll och Mr. Mm. Hyde, vi har läst Carmela, vi har läst äh, äh, Baskervilles hund. Eh, och sen har de då fått koppla det mm. då så halva klassen har läst de moderna varianter som låter rätter komma in och, och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, mm. Och, mm. och så har de då spelat in små eh, betraktelser där de då har dragit paralleller från den ursprungliga gotiken och romantiken till den moderna. Och så har de fått diskutera sina böcker utifrån det och de anteckningar de har gjort över tid. Och att... Och spela in det som ett slags poddavsnitt. Och att lyssna på det gör ju en så stolt och så mallig och så liksom sådär, lite kaxig. Och så känner man sig. kan inte ni bara komma alla jävla politiker? För jag lovar dig att ingen av dem, alltså 2 procent av dem som sitter i Sveriges riksdag kan föra det litterära samtalet som mina elever kan. Eh, alltså de, de, de, är, de rör sig så behändigt mellan, de kan identifiera vad som är romantik, de kan identifiera liksom berättarteknik, de kan identifiera miljöbeskrivningar som är beskälade, de kan koppla olika litterära grepp. Alltså de är otroligt skickliga på det där eh, och nog för att vi har nött och nött och nött men... Ja, kom inte på på mig. Så känner jag det <laughs> Men det är inte så att man läser med bilder när man går ja. i skolan. Och sen så liksom ja. tappar man det. Det är väl det som är som. Liksom mm. Sanningen, jag smäler i andra saker. Man blir visare, man breddar sina horisonter. Så. Men liksom, vissa saker har jag bäst koll på när man är där. Så. Ja, absolut. Och eh, de tycker ju. det roliga är det att det går ju att göra vad som helst roligt. De, de har ju varit superengagerade i den här uppgiften den här veckan. Eh, trots att det handlar om dammiga mm. 1800-talsförfattare. Eh, och, och så vidare. <laughs> och, och de har liksom varit lite upprörda <laughs> över att de inte får prata så länge som de vill. Alltså jag har försökt liksom begränsa Nej men det räcker inte, vi måste få prata i 50 minuter Karin. Mm. <laughs> Sådär. Mm. Ja. Ja, men Jag förstår dig. Men det är kul att de är så taggade på det att det verkligen finns det, det djupet och det kvalitetet. Ja, och framförallt engagemanget. Det är, det är ju så. väldigt, väldigt roligt. Och jag mm. tänker att, att det, den sidan av skolan kommer fram så otroligt sällan. Så är det verkligen. Jag hade, min bedräkter är mycket, mycket kortare, mycket mer simplare, ja. mycket mer på ytan. Jag hade ett samtal med en elev nu på eftermiddagen, som, eller i som är lite så här ute och avfar lite fladdigt så, lite och lite och som jag kände att jag måste hitta en ingång, jag måste hitta en, hitta en koppling. Så. Och så vet jag att den här eleven har ett äldre syskon någonstans på ökestadet. Men jag är inte riktigt för till vem. Och så igår kopplade jag vem du var till av mina gamla elever. Som jag fick en väldigt bra relation till. Och som jag liksom, fortfarande kan gå och prata med. Liksom, så som jag hittade fram till. Så jag tänkte, här, det här är min koppling. Så jag gick fram till min elev idag. Här, du, jag visste inte att du var liksom, Karin syskon. Jag visste att, syska, att du och Karin, det har ingen aning om förrän det går. Och nu försökte hon kolla på mig och bara, va? Fick du inte rädda på det förrän nu? Jo jo, jo, jo, jo, du vet. Och så kollar hon på mig och bara så här. Så du hade min bror när han gick i mellanstadiet? Så här, ja, Hur var han i skolan då? Jag, Nej, men du vet, han var ju bra. Han var riktigt, riktigt smart. En sån äglig elev som du vet, liksom... Med rätt medicinering kommer till sin rätt och sen börjar plötsligt där på så att A plus super Einstein-år. Liksom. Uh -huh. Så jag sa precis, det är inte riktigt som, men typ. av en, A i matte, A är nu NO. riktigt, riktigt riktigt bra. Som <laughs> är jättebesviken. så säger, åh, du drar garan inte. <laughs> Sorry, jag ville hittar han en gång och känns fan det var liksom på väg och blev bara yes här nu det är vi två till att säga nej det kommer inte funka med tåget i alla fall. Jag bara la knytet med systern och bara tagit fel fan. Det var... jag jag bronsat en sekund innan. Men men men det är ju det... så... ja, det där jobbar ju mest hela tiden. Man kommer fint. Ja. Mm. Men det är bra lite man inte mitt ingång. Jag tror det är jätteviktigt för att liksom Nå fram till de som kanske av olika orsaker Inte riktigt liksom Känner att de passar in i skolan Eller i klassrummet Eller i liksom, du vet, berättelsen om Vad som händer på lektioner typ. eller så. Mm. Och det är inte så himla svårt Egentligen att lära sig att bemästra det Och det är värt att ta den tiden Att liksom skapa En inkluderande liksom Plats för alla eller så men det ska visa sig att det är inte är sånt som man gör statliga utredningar om, utan man gör statliga utredningar om allting annat. Så den veckan, om jag räknar efter, jag tror vi är inne på fyra stora statliga utredningar eller strategier eller liksom pressmeddelanden eller policy som har sluts på fem dagar. Och jag tror vi kan börja med att prata om den som vi kanske har minst att säga om, för den är tydligt bara helt galen. Det är en, en utredning som kom idag. Eh, mm. Tolkutredningen. Man har ju bestämt sig på, på en politisk håll. för Att, det med att, liksom, att skattebetalare ska betala för tolkar där folk besöker vård eller myndigheter eller skolor. Det är något lyxprodukt som liksom vi verkligen inte behöver förse människor med. Mm. För att du är med att förstå din läkare Eller att förstå ditt barns lärare Eller att förstå personen som anlägger ditt ärende Om du inte gör det Då blir du mer motiverad att lära dig svenska Det är liksom piskande i moroten Någonstans i den logiken <laughs> eh, Och därför har man idag Släppt en formella utredningen som säger att men vi, vi borde ta betalt För, för liksom alla tolktjänster Utlandsfödda borde liksom inte glida På några räkmackor och så här få hjälp Med grejer om vi tänker då, du borde du ha de utvecklingssamtalen för att man har möten och så. Jag eh, gissar att vi, att vi ändå har samma avtal. Man ringer upp ett nummer, blup, blup, blup, blup, blup. Man går in på en hemsida och bokar, Jag det här språket, telefontolk här tiden. Får man ett mobilnummer, man ringer upp, man kopplar upp sig tillsammans. Så är man ihop i ett samtal. En personen kan vara framme, man kan ringa och sätta på telefonen om ett fysiskt möte. Då behöver inte komma ut ingenting. Och så liksom har man ett samtal där en person är och fixar och förklarar. Och sen så säger man tack så mycket, hej då, och lägger på och så är det klart. Och så fakturerar jag det någonstans genom staten och systemet. Bra betalt, absolut säkert. Men liksom, det är tillgängligt för alla hur lätt som helst. Jag kan pusha på föräldrar som tycker att de har bra svenska men som inte riktigt förstår samtalen. Eller liksom, när det känns som att säga: Men det är inte så bra att barnet sitter och tolkar för nu behöver vi prata om lite allvarliga grejer. Ja, då kan man säga: så här, Men den här gången så beställer jag tolk. Så nu bestämmer jag att vi gör det. Eh, jättesmidigt, jättebra. Och de kanske blir så nej nej, nej, men det går bra. Jo, men ändå. Bara för säkerhets skull. Om, om vi någon, något ord vi inte fattar så kan vi ta hjälpa den personen. Så. Alternativet nu när de här personerna ska börja betala själv det är ju att vi kan ju inte liksom tvinga dem till någonting utan de måste ju vara att de själva ska ringa och boka, fixa, dona för att liksom eh, ha en chans att förstå. Eller att vi blir beroende av att eh, barnen tolkar att det är liksom det som väger ut till det som tror är den allra vanligaste lösningen. Då säger man i den här utredningen att man vill samtidigt göra det olagligt för närstående att tolka för varandra. Och det stora förklaringen är det är ganska smart. För att du vet, de myndigheterna som hanterar så här, kvinnor som kanske för illa och ja. så, du att deras gubbe ska liksom sitta och tolka och <laughs> så. Utan man vi kunna prata enskilt med vissa personer utan att liksom någon annan är där och liksom lägger sig i eller så. Och det kan säkert vara nog så problematiskt, liksom bara med tolkar ibland också beroende på vad så. Men, men om vi ändå tänker att liksom det ska finnas en professionell barriär där i grunden, bra. Men i realiteten ur skolperspektiv, om man tänker liksom, de flesta fallen där det inte finns misän om våld och så, så tror jag att det bara handlar om att liksom, det hundra procent bli så att eleverna kommer att tolka åt sina föräldrar för att det. <här> liksom de förstår inte hur man bokar, de kommer inte förstå att man måste göra det, det kommer en som man, om man inte själv gärna vill ta den så kommer man inte göra det. Jag kan ingen mandat att tvinga någon att betala 500 spänn för att gå på ett utvecklingssamtal. Det kommer liksom bara det hända. Nej men då blir ju också liksom helt plötsligt utvecklingssamtalen en klassfråga. Alltså om vi nu <här> alltså mm. vi kan ju liksom... <här> Där är ju för fan på något sätt liksom höjden av klasspolitik när man lyckas göra Utvecklingssamtalen till en olikvärdighet. För att oavsett om, det är ju inte elevernas fel om deras föräldrar inte kan svenska, eh, men alla barn har rätt. Till eh, liksom föräldrastöd. Och alla föräldrar ska... Liksom, all, det vet vi ju liksom i forskning. Att, att elever mår ju, eh, liksom presterar bättre om deras föräldrar är engagerade i skolan. Och förstår skolan. Det här vet vi ju. Så att det blir ju väldigt barockt att vi ska liksom göra skolan om möjligt ännu mer olikvärdig än vad den redan är. På en sån här politisk, populistisk skitgrej. Vad kostar den här tolktjänsten som vi har. Det är ju inte så här att de ska spara några miljarder direkt utan det är väl Nej. 50 spänn. Liksom, det, det, det är ju bara... Det är bara... Spengar, absolut, att, att, att, att det på det sättet. Så. Och man kan också tänka sig ur ett sätt. Om man vill tänka liksom ur ett så här... Eh, om man skulle vilja liksom, hädra det till liksom ett, ett svenskt liksom, historiskt så här perspektiv och tänka att vi är ett land som har liksom byggt starkt av att folk har fått möjlighet att göra klassresor. Ja. Både du och jag kommer från familjer som liksom vet, min farfar, han slutade skolan när han var 14, eller så. Jag pluggade många, många, många, många år längre än honom. För den, den liksom klassresan har jag fått möjlighet att göra tack vare att han gjorde uppoffringar han frälla gjorde puffringar, men också liksom att samhället möjliggjorde det för alla som fanns. Om man kollar på vilka som finns i samhället idag, som är inne i den absolut mest liksom omfattande klassresan som finns, och som är på väg att ta sig allra längst in i samhället, och som är absolut längst resa på gång just nu, och som förtjänar alldeles, alldeles, alldeles mest att få det större som finns. Nu måste det vara föräldrar som aldrig själv får gå i skolan. Och som har flyttat halvvägs runt jorden. För att deras egna barn ska få en möjlighet att liksom få en utbildning som de aldrig har varit i närheten av. Så. Mm. Om, om man tänker på alla de ungarna som liksom tar sig in i samhället. Som pratar svenska. Som har svenska kompisar. Som är en del av skolan. Som är en del av liksom sitt sin sammanhang. Och som hela tiden måste hjälpa sina föräldrar att tolka. för. Och det ska inte behöva vara så. Men liksom som... Som, som hela tiden är så här, drar med sina föräldrar för de själva kommer till redan i oavsett vilken ålder de är. Så otroligt mycket längre än vad deras föräldrar någonsin hade kunnat göra själv. Mm. I, I den miljön de kommer ifrån och de, som de växte upp i. Det är ju någonting att liksom hylla, det är någonting att liksom fira. Är det några pengar som är värda att investera så är det att hjälpa de ungarna framförallt. På vägen mot en, en så lång fram in i samhället som de kan. För att en generation senare så kommer det vara en helt annan spelplan. Så. Mm. och allting man gör för att försvara för dem att ta sig in i samhället och så, när det kommer till att så här, spela ut deras föräldrar så att de inte kan vara en positiv resurs för deras skolframgång. När vi vet att föräldrars engagemang är det allra viktigaste för alla elevers skolframgångar ja. och då tänker vi oss bara för att du inte bärska språket så kan du inte längre bry dig om den där barns skolgång du kan inte längre vara en agent som liksom hjälper barnen att komma framåt när det är föräldrar som igen har flyttat halvhögsen jorden, bryter med sina familjer bryter med sina liv, bryter med den tryggheten de har haft för att Komma till en plats där man kan få möjlighet att liksom, ens barn ska få ett bättre liv. Det kanske är den enda drivkraft som man har haft. Då. Det tar mig från föräldrar som har höga ambitioner, som har höga målsättningar och som verkligen vill. Även om inte de förstår hela samhället, de förstår att det är exakt verktyg, De vet inte alltid bara de har rätt att begära. Och liksom, de kanske inte har så här, hallå vad hände här, nu vill vi ha en pedagogisk utredning. De har liksom inte de vokabulären men, men drivkraften och motivationen. Att deras barn ska gå så långt som de bara, bara kan. Det finns inga svensksköda föräldrar som vi ska se som är så engagerade i sina barn. Det är, det, det är min erfarenhet som jag har lärt mig. Att jobba i, i alla liksom, möjliga områden och med alla liksom, möjliga elever. Så. Att mm. alltså, vi som samhälle skulle lägga krokben för dem. För att vi har någon idé om att säga ah, du har inte anställd tillräckligt mycket i svenska. Sant eller falskt, oavsett vad som ligger i det. Vad det är som som orsakar bakom. Om det är har svårt att man är i andra förberedning. Vad det kan vara för bakom liksom, bakom som gör att man fortfarande inte liksom, har tillräckligt med koll. Absolut att man ska ställa krav på det. Men att den piskar man tar fram som mot liksom, satsen som tycker det är jätteviktigt. Att den ska drabba deras barn. Vad i helvete? Mm. Det är typ tortyrmetoder. Alltså det är så jävla sjukt det inte finns. Ja nej men det, det och du Och du det är det bara gå till sig själv. Skulle jag kunna ha utvecklingssamtal på mitt andra språk. Som ändå är ett språk som jag har lärt mig sedan jag var tio. Skulle jag kunna ha utvecklingssamtal med mitt barn på engelska och förstå allt när de andra är talande engelsktalande? Mm. Det vet i fan om <laughs> jag skulle. Karin, vi är även denna veckan sponsrade av Utbildningsradion som tar den nya satsningen Nyhetskoll då. Har du varit inne och kollat någonting på det här programmen? Ja, jag har ju det. Och jag är glad. Jag tycker det ska bli så spännande att få sätta tänderna i det här materialet. Eller hur? Och det tycker jag, vi har haft lilla lilleaktuell skola liksom i min del av <går> verkstaden, om man säger, i Låga och Mellansöret. Så vi har haft det i ganska länge nu. Och det är en sån otroligt ovärderlig källa för, för att få information och nyheter som inte är... liksom filtrerade igenom och filterbubblar på sociala medier som inte är liksom algoritmustyrd utan som snarare är liksom faktakollade och som är granskade och som är liksom kvalitetsnyheter på deras nivå och på deras språk, på deras liksom sätt att förstå världen. Och det tänker jag är precis lika viktigt med högstadieelever och gymnasieelever också. Och jag tänkte dela med mig av liksom några tips om hur man kan jobba med det utifrån hur jag har jobbat med lilla och jag att, säga, att ha en fasta tider eh, som är ganska nära de dagarna där det kommer ut. Det kommer ut på fredagen, Så att man hittar någon tid varje fredag när man kan liksom stående som svenska lärare, som messolärare, som mentor, som medie- och Eller vad man nu jobbar med. Ha det som är rutin. Att säga. Då brukar vi kolla på det här. Vi kollar igenom veckans program. Och att man också tar nästan lika mycket tid som själva programmet för diskussioner efteråt. Och gör med quizen och liksom följa upp för att ha en diskussion ihop. Det har jag sett att ha varit en framgångsfaktor. Det, det är coolt att se hur elever växer. När liksom världen inte är för stor för dem. Utan när de har en plats och ett sätt att ta sig in själv. Eller hur? Och eh, jag, jag ser ju verkligen att det finns en risk. om Att vi kommer att slåss om vi på gymnasiet. Om vem ska få nyhetskolld till sin undervisning. Eh, är du... Blir du lika taggad som jag på den här nya tjänsten så går du in på urplay.se-nyhetskoll. Vi säger tack till UR och till Nyhetskolls som har eh, kommit den här veckan eh, alltså det är ju verkligen, det våras verkligen för den statliga utredningen inte bara den här veckan, förra veckan så pratade vi om betygsutredningen och mm. eh, nu denna veckan då har det ju kommit eh, en läroplansutredning vi ska få mm. läroplan igen på något sätt. I mitt huvud så blev jag så förvirrad när den här dröck upp i flödet i veckan för att... Ja, känner ju, vi håller ju på med att implementera GU25, alltså läroplanen för gymnasieskolan som är, har då fått namnet GU25, som mm. är då, eh, framförallt så handlar ju den om ämnesbetyg. Men det är ju en mm. jättestor förändring i hur vi bedriver undervisning på gymnasieskolan. Eh, men, mm. eh, och ni fick ju en ny reviderad läroplan i LGR22, va? Mm. Eh, och nu får vi ytterligare en då som, som förväntas träda i kraft 2028 om jag har förstått det men hela. Men får det. jag fråga, den här, är det för både gymnasiet och grundskolan? Nej, jag är, eh, behöver inte vara med. <laughs> det här gäller Eller bara hur? dig. Eh, men jag har eh, och vis, jag har liksom tänkt, det, det är ju en ganska stor lunta och det är ganska många olika saker att packa upp i den här läroplansutredningen. Men jag är lite jag har en spaning när det kommer till den här läroplans. Alltså när jag har mm. läst om den. Eh, och, och för att, jag, jag blir ju ändå lite intresserad av eh, att eh, läroplansutredningen. När, när man läser om den och utredarna då uttalar sig om att de vill ha eh, ge, en, ge lärarna en mer detaljerad vägledning om hur undervisningen ska genomföras och hur vi ska undervisa alltså vilka metoder vi ska använda mm. eh, och de, de är liksom sådär att de håller på att balansera mellan två ganska motstridiga krafter, för å ena sidan så säger de att de vill inte tala om vilka exakta undervisningsmetoder vi ska använda. Samtidigt så vill man säga att vi ska till exempel använda det här fonics som det heter, eller mm, eh, mm. alltså alltså ljudningsmetoden heter den förr och på svenska heter den väl eh, fonem grafem betonad mm, det det. inlärning i, i, i läs och skriv. Eh, eh, eller fem eller är flera än fyra elefantermetoden skulle man också kunna säga, för det är ju samma <skratt> sak. <skratt> eh, om man inte förstår vad fonix är så är det att man ska liksom bada i eh, bokstav eh, och bokstavsljud. Alltså att be ordet en B ser ut som B gör och låter b, -b, -b, -b, -b, -b, b Och det jobbar ju 500 det finns liksom inget program som jobbar bättre med det än 500, 500. Mm. eller eh, fler och så såg liksom, och det här vill man då liksom eh, införa eh, att det ska liksom bli obligatoriskt för alla lärare att använda den metoden när man ska lära ut läsning och skrivning till sina elever och mm. jag, jag, jag kan ju, eh, det, det finns liksom en slags eh, hopplös, två, tu, alltså det är två stycken krafter som, som, som, som pratar i de här uttalandena. För å ena sidan så pratar man om att vi vill styra metoder, vi vill tala om vad eh, lärarna ska göra, eh, mm. och, och särskilt när det kommer till läsning. Men samtidigt så ska man då låtsas att ha någon slags respekt för lärarprofessionens autonomi. Så man säger, ni ska ju ändå anpassa undervisningen efter elevernas metod men ni ska göra det så här. Jag tror inte att man på något sätt har en respekt för autonomi när man har tagit fram den här läroplansutredningen. Det, tror jag verkligen inte, det låter bra att säga det. Ja! Men jag tror verkligen inte det är något man har tänkt på överhuvudtaget. Låt det de dem, sa i en intervju apropå när här äh, läroplansutredningen. Och jag tycker det är så märkligt för att så här, de signalerna som har kommit från Skolverket och från staten sedan egentligen 2011 har varit att vi ska aldrig mer göra om läroplanen så här och hållet utan vi ska göra små revideringar här och där. För att det är liksom det mest lämpliga liksom sättet att revidera då, och då. Därför är det inte så konstigt egentligen att lg 22 blir LGR 28, inga problem. Eller om det blir LGR 25 och sen 28, inga problem överhuvudtaget. Vi uppdaterar lite här, vi skriver till något nytt kapitel, vi trycker bort lite dit och dit. Fine, det är som att jobba med liksom att styra Sveriges största statliga myndighet. Det är liksom inte så konstigt att man, man gör på det sättet. När det är liksom dokumenter som påverkar... Alltså som styr vad som händer varje dag i mer än hälften av skolvärlden liksom. ja. Det är inte så komplicerat på det sättet Det som är verkligt nu är plötsligt har politikerna bestämt sig för att politiskt Och då är det svårt för att det är så här, de politikerna som ser nu Det är samma partier som har tagit fram den vi, vi har nu Eller så, Det är deras egen produkt <laughs> som behöver vi Och då sa hon i en intervju där jag tyckte det var Misstaget vi gjorde med den förra läroplanen- var att vi lämnade över för mycket inflytande- till de pedagogiska professionerna. Precis. För precis. att när John Björklund var skolminister- och tog fram lgr 11- hans största synd som skolminister- var att han lyssnade för mycket på lärarna. Han var lite för, han var lite för lärarkär, mannen. Han satt lite i på lärarfacken- eller att lärarfacken bestämde lite hur som helst. Karin, paus. Alla som inte var lärare på den tiden- det liksom har aldrig varit en människa som har sett lärarfacken som fiender och mm. lärarkåren eller lärare överhuvudtaget som fiender på något annat sätt. Jag har varit på konferenser, jag har varit liksom på så här, Sveriges kommun och Landsings, liksom, numera med liksom, SQR, kommuneriksten, alltså på kommunpolitik från hela landet, samlade i Stockholm. Har jag suttit med i bakgrunden som en så här, lobby från lärarfacket? Liksom, så för att och presenterar mm. i gången och det är som är Monterbord och grejer. Så man jag lyssnar på när han pratar inför vad han tror är bara politiker och snackar skit om lärarna och lärarkåren och lärarfacken och liksom nästan kör det stand-up specials när han pratar om att liksom Åh, lärarna de vill det här men det kan inte. Alltså på ett galet nästan så här. Hade det funnits någon politiker som innan Donald Trump betedde sig lite, lite grann som Donald Trump så var det Jan Björklund när han pratade om om lärarna och lärarkåren, mm. att man kan ha magi att säga så här misstaget. Jag fattar inte ens att man behöver liksom, det är ingen som ifrågasätter varför vi behöver göra om det här. Det är naturligt att vi då och då behöver det. Men hon behöver liksom ska, skapa sig någon sorts berättelse om varför vi behöver revidera läroplanen. Och då är hennes berättelse, nej, lärarna är för mycket att säga till om. Vi måste ja. kontrollera och reglera lärarna lite mer. Och, och därför så behöver vi göra om det här för lärarna har ingen aning vad de håller på med de kan inte få bestämma saker över sitt eget yrke det är ett galet därför måste vi som politiker liksom av någon sorts lärarfrakt är det ju hon står för mm. ska, ska vi nu liksom ändra om styrdokumenten för skolan för att begränsa lärarnas inflytande över sitt eget arbete eller, jag fattar inte, och för andra får att säga ja men mitt problem var att jag lyssnade för mycket på lärarna det, det, det, det kan aldrig hända för det är så långt ifrån sant som, som någon, någon, någon kan vara men han tyckte ju att när han gjorde sin läroplan det har han sagt någonstans att, att det han hade som intention att förändra, det blev inte riktigt så för Skolverket kom dit och la på sina vantar och sin, sin syn på det hela så det blev för inte han var för dålig tänkt. på att genomföra sin egen politik det är som det sker på någon annan det är som damling... när, jag, när, jag, när jag pratar alla med elever som beter sig då om de börjar skylla på varandra. Är det två lärare som söker till så skyller man inte på varandra. Bara, men idiot, stort, är du någon robot som bara följer den andra? Jag bara, det är lite samma sak. Är det inte en tänkande vuxen människa som ändå har ganska bra betalt för att fatta dina egna beslut? Hur kan det här vara någon annans fel? jag hör att du är upprörd men jag tänker min spaning är ändå att de försöker liksom att klina in det här lite tjusigare i den här läroplansutredningen och jag har ju sett att många har ju jublat över att till exempel fonix då, eller jag kan inte uttala det men jag tror att det uttalas så fonix mm. har liksom kommit in och äntligen har vi liksom fått den riktiga metoden in i våran liksom och, och egentligen ganska få som har reagerat på att, men vänta lite här nu. Det här kan ju leda till en väldigt, väldigt stelbent och icke liksom, eh, en, en undervisning som faktiskt inte alls anpassar sig efter de eh, eleverna som vi har framför oss. Och framförallt så riskerar det ju att urholka lärarprofessionen om staten ska bestämma huret. Alltså staten ska ju bestämma vadet. Men huret är ju någonstans en professionsbeslut. Precis som huret är det är ju inte så att och det har jag faktiskt alltså om en läkare ska operera en patient så har den ju förvisso vissa lagkrav som den måste följa liksom. den får ju, alltså etiska krav och sådär men mm. metoden som den väljer är ju en bedömningsfråga och det måste det ju vara och men liksom, jag, jag tror ju att man har gjort det här för att man, vill liksom, man, man har ju ett problem med likvärdigheten i den marknadsstyrda skolan. Och det här kan man då säga att om alla använder förordning så blir det likvärdigt. Ja, det blir i alla fall lika överallt. Det blir så, det som de brukar beskylla socialdemokraterna. Att det blir samma, inte lika. Eh, och, eh, och sen så blir det ju då också en lösning på lärarbristen. Alla skulle kunna gå in och, och, och undervisa då. Du behöver inte gå lärarutbildning, du kan gå en kurs i Fonix och så blir det bra. Du får mm. ett färdigt ditt, eh, arbete. Eh, och jag tänker också att, men jag tänker att det där är ju en falsk trygghet. Men det finns, det är jättetydligt i den här utredningens Språkbruk, att man försöker undvika den här konflikten med lärarkåren och, och man pratar om att man ska stötta lärarkåren, att de ska få fortbildning och bla bla bla. Men den egentligen borde ju den här, de här metoderna och de här för att de ska få riktig genomslagskraft så borde ju de om metodiken i så fall finnas i i lärarutbildningen eller i någon slags fortbildnings alltså vi är väldigt mm. dåliga på fortbildning inom svensk skolor. det är ju där någonstans problemet ligger för vi ska ju undervisa tills vi kräks och då är klart mm. att då, eh, alltså vi, det, det heter att vi har ett visst antal timmar fortbildning varje år, men den fortbildningen går ju ofta ut på att det är möten som vi har mm. om våra elever egentligen eh, så att på något sätt så den här alltså att man Klåfingrigt bestämmer hur. Det går från vadet till huret i den här lärokonsutredningen. Mm. Och det är en ganska farlig grej. Hade det här hänt inom läkarkåren så hade läkarna i, liksom redan idag skrivit 75 mm. stycken debattartiklar om att lägg er inte i våran profession. För den kan inte. Men lärarna har inte, vi har inte reagerat. Det skrivs lite artiklar vid lärare. Men vi har inte gått, alltså det här är ju, de ska inte röra vårat hur. Och det är inte så att inte Nej. lärare känner till fånigt. Alltså det blir ju löjligt. Alltså det är klart att vi känner till den metoden. Men varför den inte används, det finns ju flera anledningar till det. Till exempel att små barn lär sig läsa redan på förskolan. De, alltså de kan redan läsa när de kommer till grundskolan. Då, kanske det, då blir det lite konstigt. När jag gick i skolan och vi använde fonix mm. i, grund, i lågstadiet. Då var det ju första gången vi såg bokstaven A var ju i första klass. Det var ju ingen som mm. hade blivit som om att lära oss det någon annanstans på lekskolan. Det, det existerade inte. Det var ju ingen som gick på dagis. Det var ingen som, alltså det fann, alltså då hette det dagis. Det var ju ingen utbildning. Det har ju hänt jättekomt mycket saker. så att, eh, Det blir ju också det går ju inte att börja och säga nu ska vi lära oss alfabetet i första klass när barnen kunde alfabetet när de var fyra. Nej, eh. är det många barn alla fall. Nej, precis. Det där Nej. är väldigt, eh, på många sätt väldigt problematiskt. Eh, och jag tror att det är genomgående i hela läroplansutredningen, jag tror inte det är specifikt liksom, språktidaktiken och, och så, det är inte, liksom, det är inte den diskussionen vi har här, utan det är liksom allmänt så här, man lägger det i det, detaljstyrningar och det tycker jag är så, så märkligt för att det, och det märks att det blir en politisk produkt för att eh, skolverket ja. har varit väldigt, väldigt bra på att så här, ha de reglerna. vi får absolut inte lägga oss i huvudet, det är inte vårt område, det är inte liksom, den styrning vi har, det är inte så varken skollagen eller, skol, eller läroplanen eller någonting som fattas utan det, är liksom, det måste finnas en variation från skola till skola från lärare till lärare. Det är liksom det som är tolkningen, som är det pedagogiska som är liksom det professionella för en lärarkår. Och, så. Mm. och då kommer en åsikt om man säger lärarplanen går till läsaren du går inte att förstå för vanligt folk. Nej, för att du är inte lärare. Alltså det är det som är någonstans poängen. Mm. Att liksom, det som är tränas till är ju att få den kompetensen som krävs för att förstå liksom, själva den manualen. Den är inte gjord för att alla människor ska förstå. Och där också vi slidat på målet för ett tag man var väldigt inne på att så här, varje lektion skulle börja med med en läroplanskoppling och grejer. Ja. Varför? Jag kommer ihåg det? Alltså Eller, vi var in på det också. Ja, så vi har också slidat på det på målet att det är med. vårt dokument som vi styr på vårt sätt. Så. Så det, och då kommer de med tapeterna med läroplanen. Ja, uh. det var det jag skulle säga. De, när man skulle köpa tapet och sen också så här. Läroplanen på enkel svenska fanns ju också. När, man, den, mm, när någon hade förändrat. Då får man ju sakna det i företaget. <laughs> ja. det det Nej men det fanns ju. Men jag tänker att, att jag, alltså Min fråga blir ju snarare så här, Hur i hela frivet? Alltså, jag, jag fattar ju att det är Mycket enklare att sparka in vid öppna Dörrar när det kommer till skola eh, Och jag ska inte slänga Hela läroplansutredningen Under bussen, jag tror att det finns mycket bra Där i, Ops eller jag, jag hoppas mm. det Men just den här Vadet i huret, den skrämmer mm. mig eh, För att vi behöver ju snarare en mer professionell lärarkår än en mindre professionell lärarkår. Vi behöver en starkare lärarprofession som är, har identiteten i och kunskapen i sitt yrke snarare en tvärtom. Jag, ibland kan jag, liksom säga, jag kan bli avundsjuk på eh, mm. läkarkårens liksom, starka ställning i sin, <laughs> sitt yrke. Eh, och, och, sen, och, och den makten som läkarkåren faktiskt har i och med det. Eh, och jag kan liksom känna någonstans att jag har gjort det här i 20 år nu. Jag vet mer än Lotta Edeholp. Alltså, Lotta Edholm, ja, ja, ja. Det är så enkelt. Jag har jättemycket bättre koll än vad Lotta Edholm har. Och samtliga där inne. Det är ju precis. Och, och det här att man ska in och lägga sig i, det, det, är ju samma, det är ju samma tendens som Björklund hade att vi skulle stå framme vid katedern och prata. Läraren ska leda undervisningen. Ja, det hoppas mm. jag. Vem fan ska annars leda undervisningen? Är det lite liten nyra som, alltså jag förstår inte. Nej, det är ett hopplöst. Det är precis som du säger. Och vet vad, här, du ser att du säger att du är på läkarna. Framförallt skulle du vara jävligt tacksam för den vården du får det som ett resultat av att det är läkare ja. och inte politiker som avgör. Av ja. politiska orsaker så måste vi operera dig nu. Va? <laughs> Va? Ja, vad fan nej, är det? Alltså, det, det, det hade man, man velat se en skola som var bättre? Ta bort politiken från skolan då. Alltså på riktigt från detaljstyrningen. Styr ja. systemet, styr liksom organisationer, det Sveriges största myndighet självklart. Det är Sveriges största liksom, arbetsplats. Självklart ska det finnas massa, massa roll för politiker att bestämma. Men vad som händer i klassrummet? Vilket material man använder, vilka metoder man använder, det är inte deras bord. Det är inte det. Och det är. Eh, det krävs en, en revolution bland lärare, för det, det krävs också en revolution bland politiker och bland, bland faktiskt bland, bland liksom eh, föräldrar i det. Och jag tror framför allt, hade man, om någon politiker varit stubb för det så hade mm. man lätt kunnat ta några så många strävar efter just nu nämligen det blev det nya, citat, skolpartiet, slutsitat. Att den ja, den, den tänker, rollen är ute i öppnen just nu. Och jag tror att vill man ta den rollen här, gratisrecept till eh, politiskt inflytande, sin är mig, varsågod. Eh, jag tror att det är... Ja, Vad är den som inte bara presenterar så, detaljlösning? Utan säger nej, men, så här kan nej, jag bidra med, och det här får professionen bidra med. Eller hur? Och, och snarare då istället för att vara så himla rädd för för lärare, för det är ju uppenbarligen politiker och tro att alla lärare är dumma i huvudet, för det tror uppenbarligen också alla politiker, snarare se till och stärk lärarprofessionen, se till att det faktiskt finns fortbildning se till att de här hobby skolföretagen som, som bara vill ha vinstpengar och, och, och som påverkar hela skolsystemet se till att det faktiskt finns en professionsutveckling då ska du nog få se på Fonix och allt möjligt eh, och vi får tillbaka eh, vad det nu än må vara eh, som vi behöver. Men det kan ju också vara så då, det finns ju en viss risk att vi kommer fram till att, att det kan behövas viss digitalisering i skolan och då kan... <laughs> För det har de också tagit bort i den här läroplanen. All digitalisering är ju farlig. Det kan ju vara så att vi kommer fram till att det inte riktigt var så. Eftersom resten av världen och resten av delarna av samhället tycker att digitalisering är effektivt. Även om skoldigitalisering alltid per definition är ineffektiv. Ja, men det var Jag tror, det. Var det inte så att de skrev in alltså, beredskap mot desinformation och så? Det ska man lära sig att liksom stå emot från högstadiet typ. Det är ju någon det... sorts digital kompetens faktiskt. Absolut, absolut. Men de ska, det, man ska göra lära det. sig göra nato. <laughs> ska lära de, sig de, de, de ska lära sig det utan digitala verktyg dock. Nej men, men, men det är, är en del av det digitala kompetensblocket och det är väldigt fascinerande att det börjar första är 13. För att innan ja. det så har du ingen risk överhuvudtaget att utsättas för desinformation. Nope, inga problem. Men sen du blir äldre, då är det liksom till, då når du upp till kanten där du kan få med våglängderna av, så här av ryska signaler som liksom bara och då kan du bli påverkad i stället för sig då. Supersmidigt! Vilken bra utredning! Jag tänker att vi får gå in på lärbandsutredningen detalj för detalj lite längre fram för den är lite så omfattande för att prata om här nu. Men, men jag får ändå en känsla, jag får precis det du sa faktiskt för ett tag sedan. att liksom säga, jag vill ta till mig jag vill hitta det som jag gillar jag vill liksom, för mig kommer det påverka min undervisning super mycket. och jag är inte helt för eller emot den, den generella tanken är att här, mer fokus på fakta mer, alltså så det är liksom den professionella diskussion som man får ha mycket mer än ja och nej liksom så. Mm. Men jag blir väldigt distraherad i den processen. Bara så här in. Av allt som skrivs eh, på nätet. Om liksom det här ja, men bara det, det som är med. Det har liksom kablat ut på det. Så jag, jag ser fram emot att vi lär mer om det längre fram. Det ja, eh, Är något vi du vill ändå skicka med mig? För du har läst mer om det vi har Är det någonting du vill skicka med mig? Så här, jag tänker på det här eller ta med den här biten. Nej men jag tänker att, att det jag vill skicka med alla som läser den är väl kanske att haja till när det pratas om metoder och fundera verkligen på, vill jag verkligen att, att det är Lotta Edholm och hennes kompisar som bestämmer vilka metoder jag använder i klassrummet? Du En tredje på temat utredningar som kommer. Det är faktiskt inte utredningar, det är en strategi som presenteras. I början på veckan i tisdags presenterades Stem-strategin. Och här ska vi ta lite bilder. Så den som vill följa med i det här kan antingen gå in på en Instagram. Kommer lägga bild A, B och C. Eller du kommer att få göra det. Och sen så kan man också gå in på vår hemsida. Kommer också lägga in bild A, B och C i det inlägget. Då. Så först får du bild A som kommer från rummet när de presenterar den utredningen. Vad säger det dig om eh, betydelsen av den utredningen? <laughs> det var inte jättemånga som var intresserade av den. Den är väldigt tom. Det är en väldigt tom eh, sal eh, där man brukar ha presskonferenser. Det kan vara så att de är lite trötta på eh, att de håller på och kablar ut utredningen hela tiden. Mm. Precis, och jag, min känsla framförallt den, den lite småflintiga mannen där framme är att, fy fan vilken nörd han går säkert på alla presskonferenser Ja eh, det, alltså, jag, jag, så. Sen kommer Johan Persson in och sen så pratar han en stund och sen ser de, i slutet ser och sen vi går direkt på individuella intervjuer Ja, för att det är samma sak som gruppintervjuer i det här fallet. <laughs> I alla fall, de ju under rubriken en framstående teknikenaktion som presenterar de Sveriges STEM-strategi. STEM är ju en bokstavsförkortning av många som står för eh, typ ingenjörsvetenskap, teknik, eh, naturvetenskap och matematik tillsammans. Mm. Science, Technology, Engineering and Math. Och ibland så man till Arts, alltså A ja, i det också Steam. Och så pratar man om att liksom det finns kreativa yrken som är kopplade till, till liksom den världen också, arkitektur och liksom skapande som är liksom, att man också behöver ha med sig en konstnärlig utbildning för att också bredda liksom förståelsen av vad det kunskapsfältet är och för att det ska bli inkluderat så. Men det gör inte Johan Persson. Han har tagit bort det och stavar sig. De, de, det. det är aldrig någon i, i regeringen som har talar som om det eh, <laughs> så, ändå. Eh, Och då kan man säga så. Vad är strategin? Men målet är, själva problemformuleringen är att för få människor blir ingenjörer. Och för få människor väljer yrken inom naturvetenskap och teknik. Och det har gått så långt att det håller på att skada liksom Sverige. Mm. Företag som sa och Volvo, de är bara säga: vi är inte till med arbetskraft. Vi liksom blir bromsade. Det är, det är dåligt för BNP. Det är dåligt för... liksom Pengarna ska in, kom igen, nu får ni fixa det här. Och då har man börjat med det redan för ett år sedan. Och man skulle presentera det i slutet på 2024. Och man har skjutit upp. för man har liksom inte hittat riktigt vad ska vi göra, hur ska det bli bra och så. Och nu då ska man presentera själva strategin. Nu har man kommit fram till, liksom, hallå här är det. Så. Jag har en idé, jag har en idé. Mm? Vi ökar invandringen. Det kan vara en grej, för det ja. finns en del ingenjörer som inte ja. har, e, hade haft något emot att flytta till Sverige, Men det var inte det som var lösningen här. <laughs> Håll, hör och öppna. Så. I, I princip kan man säga att man har tre huvudmål i strategin. Inom mm. matematiken skulle man öka ele andelen elever som presterar högt på BISA. Och då ser man alltså nivå 5 och uppåt, till minst 15 procent 2033 hur då? När det kommer till ja, men genom att liksom ha en matematikundervisning som liksom inte bara... Eh, lite, lite raljerande, men på det sättet som han pratar om. Att det inte bara ska liksom vara för att här, dra fler elever att få godkänt, utan att det också ska finnas liksom, eh, okay. särskilda miljöspindelsinsatser för de som har kommit långt, om man ska liksom pusha elever, vi ska liksom bygga med kultur och klimat för att det ska finnas något positivt i det. Liksom, man vill liksom stimulera fler och anstränga sig och komma längre. Eller sånt. Det är en stor del av liksom, eh, det han tänker där. När det kommer till gymnasieutbildningar det man höja andelen elever som studerar på naturvetenskaps- och teknikprogram till 25 procent av de eleverna varje år som går på nationella program. Det ska vara löst till 2035. Och på högre utbildning vill man öka antalet helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik till minst 90 000 år 2035. Så det är hårda, konkreta siffror. Det här är målet som finns. Det kostar inte att sätta mål. Man kan vilka mål som helst. Han skulle kunna ha 90 miljoner, det spelar ingen. Alltså han kan säga vad han vill. Det kostar mm. ingenting så. Men för att uppnå det här så tillsätter man en ny stämdelegation som leds av en Såklart. kvinna som är vd för teknikföretagen och så är det olika personer med. Det är två lärare med, en och en gymnasielärare. Han, den senaste astronauten, Marcus Want, han sitter med i den här gruppen. Det är helt säkert varför. Jag tror att han är mer så här posterboy än något annat. Men det är bara min fördom. Eh, rektorn yeah. för Chalmers sitter med det är liksom en blandning så här natur och teknikintresserade människor från hela samhället och så två lärare eh, och de sitter med där då och eh, de ska eh, ta fram där det som är intressant i det som jag tycker är roligt med liksom, hela den där presentationen den typ 13 minuter den går igenom liksom så, det är att du vet, den här regeringen är väldigt så präglad av att vara liksom anti och anti-woke och du vet väldigt så där. Mm. Men det, är liksom, det får inte det, det får inte finnas någonting som står i vägen för den vita mannens liksom, förträfflighet någonstans <skratt> <skratt> det får inte finnas i den överhuvudtaget det, det är inte politik som de här liksom partierna är överensam men problemet är att det är för få tjejer som väljer teknik och naturvetenskap det är liksom grundproblemet och det är så fundamentalt att det går inte att undvika, det står i liksom uppdragsbeskrivningen från början det står i liksom alla texter som skrivs av de här företagen som liksom ber om hjälp det är också det som han säger, men han kan inte stå på en presskonferens och säga det så när han säger exempelvis så här, vi ska ha som målsättning att eh, hur många procent var det nu vi ska ha som målsättning att 25% av eleverna som söker på eh, nationella program, då ska välja naturvetenskap och teknik eh, så. Mm. då är det en naturlig följdfråga men hur ser det ut idag då? Idag är det 25% av alla killar som söker naturvetenskap och teknik. Och typ 17% av alla tjejer. Så lösningen är att vi ska få upp antalet tjejer som vill väljer naturvetenskap och teknik. Det står inte någonstans i det här. så. För det är bara siffror som vi ska få till. Och genomgående så är det så här. Bara genom att lyssna på den han säger så, så här. Men vänta, vänta, vad? Va, va? Det du säger just nu att vi ska få in, vi ska alltså främja för att fler kvinnor ska välja det låter som att vi ska jobba med mer jämställdhet inom naturvetenskaps- och tekniksektorn. Men va? Är det här liksom okej för en anti-woke-regering att prata om? Överhuvudtaget. Eh, kan man fundera på. Eh, så. Och sen igen yeah. Samma tillbaka till, till det som pratas om när, när låt er prata om att man lyssnar för mycket på lärarna när mm. man gjorde den där läroplanen Att vi måste liksom problemformulera. Vi måste liksom ha grund för varför vi gör det vi gör. Och då, då liksom tar man första bästa halmström man hittar. Nu ska du få se bild nummer två. Som är en del av förklaringen till varför behöver vi en, en stämstrategi. Varför behöver vi behöver en delegation som jobbar med det här. Och då har man tagit fram eh, matteresultaten från PISA. Det är bild okay. nummer två. Eh, har du den framför dig? Ja. Yeah. Precis. Så den mörka, liksom blåa stapeln till vänster. Det är hur många det är som får under nivå två. Alltså nivå ett eller inte ens det på PISA. Det är folk som man, man kan säga att de är underkända, kan man tycka. Från 2018 till 2022 så är den siffran ökat från 19% till 27%. Det alltså är en ganska stor ja. andel som har ökat. Och så ser man på höger sidan då de som är liksom, snillarna som man ville liksom vill gå upp. Då, den är ner på 10%. Från 13% till 2018. Och då säger man nej, men den måste se tillbaka upp till 15%. Det var där vi var typ när det började med PIS. Och, och där är han sett sätt att säga att kolla liksom... De dumma blir fler, de smarta blir färre. Och det här är liksom matteraset som, som vi har i PISA. Som jag bara vet, det är katastrofen i skolan för att vi är världens matteras. Eh, så. Eh, och då minns jag att det då jag sa, var det inte någonting med PISA? Var det inte det någon grej som var lite så här. märklig? Där var det i regering helt plötsligt att kritiserade. Här kommer bilden vi ser, som du ska få se, som är bara jag googlar fram, PISA 2022 matematik. Yeah. Där ser du den lila kurvan som mycket riktigt går ner, det är ras från 2018 till 2022 ja. men du ser också övriga Norden, OECD och OECD 2022 som är en mycket större grupp allihopa ja. rasar mer ja. för vad var det som hände genom hela den utvecklade världen mellan 2018 och 2022 jo, vi hade en pandemi som slog ut yeah. hela samhället, inklusive skolan. Det är klart som fasen att vi har ett större kunskapsresultat eller kunskapsras av det. Det är klart som tusen att det påverkar elever som innan pandemin <laughs> ens var riktigt över skrev de här PISA-testerna. Och jag är plötsligt så här, nej de har inte med sig i de här delarna. Där är det plötsligt gäng fler som inte har toppresultat. Mm. det är sant att det är så det är klart att vi inte kan gå och vänta på att liksom några nya år för att det ska komma om några så utan vi får se vad som finns men att man satt till det som, som liksom utgångspunkt för att vi ska satsa mer på naturvetenskap och teknik det, jag förstår inte det för att det behövs ingen statistik för att säga det skulle han som politiker säga att Sverige blir bättre i framtiden om vi satsar mer på smarta människor som kan komma på smarta grejer som kan lösa de problem vi har punkt Ja. ja, självklart ska vi sätta på det. Det är väl ingen som är emot att vi ska sätta på det här. En del människor gillar inte naturvetenskapslektioner. En del människor tycker inte att matte är dagens roliga selektion. Jag tycker det. Jag förstår att andra människor inte har samma åsikt som jag. Jag har lärt mig att respektera det. Men ingen människa kan på samhällsnivå vara emot att vi ska satsa på att få bättre naturvetenskap och teknik och matematikundervisning. Tvärtom. Mm. det är liksom helt absurligt du behöver inte om be ursäkt för det här. vi är med på spåret så. Alla, alla människor som inte sitter med i presskonferensrummet och lyssnar men som ändå bryr oss om skolan vi förstår att det är rätt det är inte det du behöver lägga kraft så, vad är lösningen då? inga lösningar överhuvudtaget han ska sätta din en arbetsgrupp med lite bland människor och en astronaut som ska komma på lösningar på de här problemen och eh, det han säger i slutet är så himla härligt för han säger vi måste satsa mer på att få unga killar och framförallt unga tjejer att bli mer intresserade och tycka att det är nyfiket och spännande med matematik och med naturvetenskap och med teknik. Det är vägen framåt för Sverige. och Det kommer att passa jätte, jättebra med den nya läroplansutredningen som kommer senare i veckan som fokuserar på mer tidiga insatser och mer faktakunskaper i grundskolans tidigare år och mer läsa skriva räkna. Och, och, och då blir jag så här det här vet jag genuint inte faktiskt om, om det är det sant eller inte jag, jag måste igen så här, ta bort mig själv som är redan såld på produkten <här> är det så att mer fokus på faktakunskaper kommer att göra att fler killar och tjejer, framförallt tjejer fast det får man inte säga fast tydligen får man säga det eh, ska bli intresserade av natur och teknik alltså om, om, om, du, om du vet att ja, kondens det är det där du, skitsamma med hur det fungerar. Det där är kondens och det där är liksom vattenånga och det här är hundra liksom grader, det är det som händer. Om man bara vet fakta om det, gör det fler människor intresserade av en karriär i naturvetenskap och teknik? Argumentet för det, jag kommer på sånt här ser. argumentet för det kan vara att fler människor känner att de hänger med. Att fler mm. människor känner att jag fattar, det är inte så komplicerat, det är inte raketforskning, det är liksom ganska lätt. Jag kan bara memorera lite tabeller, jag kan plugga in lite grundämnen, jag, liksom... Det här går min väg. Men liksom, en del människor gillar matte. För att det är roligt att bara sitta och jobba. Liksom. De gillar att nöta. De är inte mm. många men det finns människor som gillar det. Jo, jag, jag är lite samt om en som Jag så här, jag älskar min mattebok för att räkna efter det får jag rita så fint. Kul för ja. dig. Alltså, det är också en motivation. Jag är inte nöjd med det är den enda motivation. Men det är en motivation. Och skulle, om naturvetenskapliga det blir lite mer återhållande skulle fler människor intresserade. Eller skulle ett större fokus på att man ritar på att även unga människor kan förstå så här, kolla det här mönstret kolla hur det hänger ihop, vad kan det bero på, det måste vi utforska att det kan vara att folk liksom går hem och börjar googla och börjar kolla och börjar fundera och börja fundera på här, vad kan det bero på hur kan det vara, är det med? Ja. Den sortens nyfikenhet och intresse är det så svåröppnåeligt att det inte är värt att försöka jag vet inte, Karin här vill jag gärna höra din feedback som inte är vetenskaplig teknik är nog lärare <laughs> vad, vad, vad, vad tror du, hur fungerar motivation egentligen? Ja, alltså engagemang tänker jag skapar mm. alltså, jag, alltså motivation skapas ju av att man förstår förstår man så vill man göra mer det är ju en sån sak men sen är det ju också så att, att det är ju faktiskt så att en lärare som brinner för sitt ämne skapar ju också motivation. Alltså där är det ju väldigt tydligt någonstans att, att, att och någon som då. Eh, jag jag har alltså jag, jag, jag ju en idol i min sons naturvetenskapslärare. Han har ju fått hela den klassen att älska naturvetenskap just för att han älskar allt det där nördiga som finns inom naturvetenskapen. Han kan liksom kom komma till klassrummet och så kan han som säga prata om, vet ni varför hulken blir hulken? Och så pratar de, och så reder de ut en hel lektion om varför hulken bli, och hur stark är egentligen hulken. Och de vet, de älskar honom, och de är så jävla duktiga i matte, den här klassen. Och de, vet, och de, de räknar matte på lördagskvällarna, kompisgänget för att han har liksom fått dem att engagera vem kan räkna ut det här, det här talet smartast och alla de gånger jag har liksom, alltså jag har en, en association till den här läraren flera gånger i i veckan alltså du vet, jag, jag, jag kommer att sakna honom så mycket, min son slutar nian nu och jag kommer att sakna liksom. Det. Och det är ju rent för att han förankrar matematiken i deras värld och saker som de undrar och liksom de, de kan bygga bilar som, som snurrar med batterier och de bygger mm. olika. Det, och det är ju precis som du säger, hur fungerar det här sambandet? Och, och sen ska de naturligtvis kunna faktakunskaperna runt det, men engagemanget kommer i att få den här bilen att rulla eller bron att hålla eller vad det nu är i olika mm. ämnen. Ja. Men jag vet inte, för jag, jag, jag, jag blir så här, är det så för alla? Eller är det så att de som ändå kommer bli intresserade de blir intresserade på grund av det. Att det är så liksom de som kommer att bli förälskade i naturvetenskap det är så den processen går till. Eller är det liksom, och anledningen till att vi inte når det för alla är för att det inte undervisningen är tillräckligt bra till många klassrum. Eller är det så att det, det, är, liksom, det är ett spel som bara sker för nördarna och som i, det hade varit bättre för de som inte är Liksom, som inte kommer landa i den världen att få eh, att man liksom breddat inkörsporten och man sänkte ribban och man liksom fokuserar mer på rabbelkunskaper, jag vet inte jag, jag kan inte säga 100% känna att det är så men det känns spontant för mig kontraintuitivt. det känns inte som att det är så man ger liksom motivationen men Nej. Säger, jag, är också, jag är också såld på det så jag vet inte, det kanske inte är så för alla samtidigt, alltså, om jag går till något annat ämne som jag inte är såld på om jag går till typ Uh, franska jag franska genom hela grundskolan hela gymnasiet. Det är så jävla många av franska ifrån det var jag hade behövt göra egentligen utifrån att jag hade ändå aldrig lärde mig det. För jag hade så här, 14 olika lärare och ingen av dem var någonsin vettig. Uh, så. Det var ju liksom inte mer traggel av, av liksom grammatik eller system eller liksom så som hade hjälpt mig på vägen att förstå det. Nej, nej nej. Och det är ju så. jag läste ju tyska på samma sätt. Jag hade å andra sidan jätteengagerade tysklärare. Både alla mina tysklärare var. älskade sitt ämne. Det hjälpte inte mig. jag var jätte dålig. Och uh, uh, uh, uh, uh, där vet jag inte riktigt för där, vet, alltså, jag, där tänker jag behovet styrde för förr i världen så, så lärde man sig prata. Alltså min pappa kan ju hjälpligt komma, ta sig fram på både tyska och franska och han är ju mycket mindre lägre utbildad än vad jag är men han kan hjälpligt liksom prata både tyska och franska för det läste han i skolan på 1800-talet liksom. mm. nej men alltså på, på 60-talet eh, mm. och jag kan liksom inte ens beställa en öl tror jag på tyska och då är det ändå sex år av mitt liv som jag har ägnat åt jo det kan jag väl, om jag verkligen anstränger mig så kan jag det men jag tror att det handlar liksom mer om behovet, att det finns liksom inte alltså det går att prata engelska eller det går att google translate eller det går att lösa mm. på något annat sätt Medan nu då på den tiden så pratade inte alla engelska och svenska var ett litet språk mm. och man var tvungen att läsa språk, böcker på originalspråk och man var nyfiken och så vidare. Och hade det varit så på min tid hade jag ju gjort det. Så det, det handlar ju liksom också om hur samhället ser ut och behoven som finns i samhället eh, på något sätt. Att... Jag tror du är inne på något bra där med behovet och jag tror just mm. att man kanske kan översätter behovet över det så här när man som har en undervisning som presenterar liksom dilemman eller som presenterar liksom problem. Hmm, mm. Hur ska vi göra det här? Vi ska bygga den starkaste möjliga konstruktionen. Eller vi ska försöka komma på en lösning som är på det här det här sättet. Eller här har vi problem, vad kan vi göra åt det här? Eller hur kan vi... Det, det finns en för, för, för ett, ett projekt som heter Kemins dag där kemiföretagen i Sverige alltså industrin, kemiindustrin skickade ut färdiga experiment i olika paket liksom enkla experiment som man kunde göra gratis kunde man beställa och ett och så var det så här här är lite olika 800 liksom, plastbitar bara ihopklippta det är tre olika sorters plast Jag kom på ett sätt att sortera dem e, så, som är mm. liksom, vetenskapligt som är korrekt och så. en del är att du sätter och kolla på den igen och skinn, det ser inte genomskinligt ut som är petflaska det ser ut som en plastmugor och så på så. Och så var tanken att man skulle komma fram till att så här, lägger dem i vatten så kommer en, en tredjedel av sjunka till botten. Och en tredjedel flyta och en tredjedel kommer att använda, typ om du saltar. Det så här. Om du dem, börjar vara i vatten så kommer en tredjedel flytta bort. Du tar bort dem och sen saltar du vattnet. Och då ändrar du densiteten i vattnet och då kommer du komma till en punkt där mittenplasten går upp. Men den tyngsta plasten ligger kvar på botten. Och då kan skada den andra upp och sen en tredje Och det lär man sig genom att lösa ett problem. Och det kommer varenda människa att förstå. För jag skapar ett behov. Ja. Där man skapar ett sammanhang. som är så här, Hur kan vi hantera det här sammanhanget? Och skapar man ett behov som gör det relevant att lära sig. För att koppla till språket. Uh, så I språkundervisningen säger vi syns så här. Så här vi, vi åker till Frankrike. Det kan man inte att göra. Men inom och teknik, vet och man kan man faktiskt blanda in ett behov. I klassrummet som finns mitt ibland oss. Som gör att det nu är relevant att lära sig. så. Är det förenligt med att fokusera mer på faktakunskaper. Och kanske, det kanske inte behöver ta ut varandra. Eller så är det så att de, många fler lärare kommer att vara så här här är tio ord, fokusera på dem. Eller här är liksom faktakunskaper, bla, bla, bla, bla Lär det här. Och så tänker man inte att det behövs några sammanhang för det. För det är bara fakta. Det är bara fakta liksom. Nej, men jag, och jag tänker det, jag, alltså jag gick ju naturvetenskaplig linje. Jag kan emulsion. Det vet jag mm. exakt hur det funkar. För vi fick framställa hudkräm på i kemi ja. mm. eh, eh, Och det lärde jag mig det eh, Och, och, och jag, varje gång Jag häller olja och vatten i så tänker jag Nu blir det emulsion <laughs> tänker jag. Fortfarande Och det är så roligt att, att det, liksom, det sitter Som jävla berget Hos mig, det sitter otroligt Liksom eh, <laughs> Djupt i mig och det, han hette, Jag tror han heter Lars-Erik Ram Min kemilärare eh, <laughs> liksom, Shouta eh, men... till den jäveln <laughs> ja, han fick nog förstå, ja, förstå det Genom experiment som jag tyckte var kul Så. Sen en, en fråga Med det här med Pisa Jag bara undrar lite Det här med att man måste få fler tjejer Att välja Det här är en helt annan fråga Men är det inte tjejerna som är bättre i matte I årskurs än vad killarna är Det visar sig att äh, kunskapsmässigt, ja. Men att identifiera sig med det här kan jag tänka mig jobba med. Eller jag kan tänka mig jobba inom stämmområdet. Det händer ju inte då. Men, men, men det, det visar sig ungefär som att det finns en ganska bra studier som visar att så här, eleverna börjar grundskolan är ganska jämnt fördelad, i av teknik och naturvetenskap. Att det är skolsystemet i sig som skapar ojämlikheten mellan killar och tjejer när det kommer till att man kan tänka sig i framtiden. När man pratar mm. om liksom med sexåringar, sjuåringar vad kan vi tänka dig att jobba med. Du är det lika många som kan tänka sig att jobba som uppfinnare, eller läkare, eller forskare, eller liksom vad det nu är mm. för liksom ord de använder som identifierar de gener. Då. Att det kommer någonstans vid ungefär tio års ålder, att det där någonstans börjar det liksom separera. Då börjar folk säga så här, Det här är inte min grej, inte, det här är inte mitt område. Och så finns det liksom liksom hela som en fler som du vet macho tar åt sig, bara där gör att jag, jag bor där och så liksom identifierar de sig som att de är bra på det att de är klassens geni, eller en tjej som är klassens geni fast att jag vet ofta är det eh, och det eh, det, är det är ju, ju någonting med kulturproblem eller så, det, är ju det finns ingenting i diskussionen om, det, det, det är Nej, ingenting man och... att diskuterar överhuvudtaget för det är så jävla woke att ha en tanke om det och det passar inte alls ja, över den som inte ens som låtsas att han inte är det fast för det. att han är det egentligen Ja, ja, ja. Det, är att det är Och Det är vi med teknikföretagen om. Det är teknikföretag som har betalat den forskningen. Hon som är vd för en gruppledare. Så kanske kan det bli bra grejer i alla fall. Det här är liksom första seget fram. Det ja. som fascinerar för mig är att det verkar som att det här är kanske den första av alla utredningar och alla grejer som inte är liksom under politisk piska i alla fall än. Den är ganska så här. Om den här regeringen samtidigt som de liksom vill... Att det ska betala mer för eller betala för tolkar för att det är orättvist att de ska få gratis tolk. Så, oh. så är det fortfarande som en regering som säger att vi borde få fler tjejer och bli inserade teknik och naturvetenskap. Och det kanske kräver lite specialvägar, lite speciallösningar och liksom att vi anpassar <laughs> hela området, hela utbildningssystemet från förskola till högskola för att det ska bli sant. Det är ändå himla fint att den grejen är det någon som har lura i dem att de ändå ska behålla på något sätt. Så vad vi än gör Karin, vi går ut i helgen och så gör vi en deal, du och jag och alla som lyssnar på det här. Och de två personerna som var på sömmedredningspresskonferensen ingen av oss pratar om det. vi du ha tyst? vi du låta astronauten och hans kompisar jobba vidare med det för sig själv utan att någon berättar för Johan Persson eller någon som jobbar runt honom vad det där egentligen handlar om. För där finns det lite bra grejer. Och om de får jobba på utan att någon upptäcker det så kan det faktiskt göra att Sverige är lite bättre rustat i framtiden för att möta saker som klimatkris eller liksom bara allmänt så uppfinna nya smarta, coola grejer. Så vi gör så, vi går ut i helgen med lite så, och så bara avslutar vi på den där. Det gör vi. Ha det så fint, Jakobshörs. Nästa vecka.